Mm -hmm. Oké, okay, uh, a én a utolsó volt egy olyan rész, a hosszútávú megoldások, vagy a hosszútávú nézőpontok felül kéne a problémákat megoldani. Most én és kb. 25 éve foglalkozom ezeket a hosszútávú és úgy érzem, hogy a. A probléma és a megoldás nem a gazdaságban van. És azért, hogy ezt megértsük, röviden elmondanám, hogy videószó a történet. Ugye nem volt, amit az első volt. Itt a mai panel a válságra koncentrál a képzésre. És nem veszünk észre azt, hogy itt valójában egy nem csak globális, hanem hosszú távol is, egy hatalmas nagy társadalmi spirituális változásról szól a történet. Egy több éves történetnek vagyunk, egy nagyon pici meccet hogy Mondjuk néhány hónapos, vagy néhány éves meccet És ha a krízisre koncentrálunk, tehát a rövid távú megoldásokat keresük, akkor valószínűleg hosszú távon fogjuk elveszteni a jövőt. Egy német szociológus, vagyok tudom, Dánudof mondta azt, hogy egy új gazdasági megoldás belőlezetése elég hat hónap, ennek a megvalósításához, mármint hogy átmenjen az intézményre elég hat év, de az, hogy a Hétköznapokban is megjelenjen, 60 évre van szükség. Illetve az, hogy még milyen hosszú utáni kihatásai vannak későbbében, az még hosszabb. Tehát a lényeg a következő, ha meg kell oldani a problémákat, akkor egyrészt a jövő felé hatások felelően érdemes közöket. Ezt úgy hívja a jövőkutatás, hogy backtrack. Tehát visszafele kell fejteni a problémákat egészen a két duopontig, ahogy jelentkezett, és onnan akkor a megoldásokat felépíteni. Másik, Einstein azt mondta, hogy az a probléma, vagy az a, az a megoldás, vagy módszertani rendszer, ami a problémát létrehoztak, soha nem képes megoldani. Tehát hiába próbálom én reformálni a jóléti államot, ami nagyon sok jót tett az emberekkel, hogyha kiderül az, hogy nem a well a megoldás, hanem a wellness. Tehát túl kellene lépni azon, hogy lét, vagy ahogy a hozép Momi mondta, nem jó hanem jól akarunk élni. Tehát wellnessre van igazából szükség, és itt megjelenik igazából az ember probléma, és ezért mondtam, hogy spirituális, humán problémáról szól a történet. Tehát nem a gazdaságban van a kulcs, nem onnan kell ki megoldás a mert még több, meg, még több ezer milliárd dollárnyi mennyiséget fogja a pénzügyi rendszer felszívni, és utána még rosszabb lesz a globális problémák. Tehát minden szinten fog jelentkezni a környezetvédelemtől, az energiagasználkodástól, az éhezéséig, a háború, az előforrásoknak a felhasználásai. Ha most az én javaslatom a következő, mivel a változások felgyorsultak, eleve a felgyorsult változásból kell kiindulni. Tehát, ha tudjuk jól, hogy a mókuskerék a probléma, akkor nem a mókuskereket kell hajtani, hanem ne kell lassítani. A pénzügyi lukfinak a kipukkanása a azt mutatta, hogy ez a globális, spirituális rendszer valami miatt, mint egy élő rendszer, próbálja önmagát gyógyítani. Megpróbálja ledobni magáról ezt az esztelen emberi civilizációt, amely tönkretette a környezetet, a vizeket, a levegőt, mindent, és ha másképpen nem működik ez a kommunikáció, akkor kipukkasza -e a lufiát. Tehát magyarul a változást az emberekkel, morális szinten, tudati szinten kell kezelni. Ez a neo az elve, és csak mutatok egy papírt. 1982-ben egy indiai guru, P.L. Sárkány, ez a magyar fordítása, 1982-ben leírta azokat a problémákat, amiben most benne vagyunk, és leírta a megoldásokat is. 2004-ben egy amerikai úriember, aki béketanulmányokkal foglalkozott, leírta azt, hogy milyen megoldások jönnek a jellegi válság után, tehát mi a kivezető út. Ez a könyv a kapitalizmus után tartalmazza a megoldásokat is. Nem földről, az intézményrendszer reformagatásából jön a megoldás, hanem lentről, az emberek szintjéről, helyi szintről. Tehát lentről kell mindent hívítani, és a belülről az ember egy spirituális lélekváltatása. Ez is, ilyen hosszú voltak.